Розділ 16 Спочатку капітан Гай мав намір після обстеження району, де ймовірно лежали острови Аврора, пройти крізь Магелланову протоку і рушити на північ уздовж західного узбережжя Патагонії. Але відомості, які він добув на Тристанда кунья, спонукали його взяти курс на південь у надії виявити групу малих островів, нібито розташованих на 60-му градусі південної широти, і 41 градусі 20 хвилини хвилині західної довготи. Якщо ж названих островів на вказаних координатах не буде, а погода стоятиме добра, то він збирався взяти курс на Південний полюс. Так ми і зробили. 12 грудня підняли вітрила і пішли на Південь. 18 числа досягли району вказаного Гласом і три дні обстежували ті води, не знайшовши там жодного острова. Погода стояла чудова, і 21-го ми пішли далі на південь, вирішивши пливти в цьому напрямку, поки буде змога. Перш ніж розпочати цю частину моєї оповіді, мабуть, варто коротко розповісти про нечисленні спроби досягти Південного полюса, які досі робилися, в інтересах читачів, котрі не стежили за дослідженнями в полярних широтах. Першу таку спробу, про яку ми маємо певні відомості, зробив капітан Кук. 1772 року він вирушив на кораблі Рішучий на південь, його супроводжував лейтенант Фурно на пригоді. В грудні кук досяг 58-ї паралелі на східній довготі в 26 градусів 57 хвилин. Тут він зустрівся з вузькими крижаними полями завтовшки 8-10 дюймів, що простягалися на північний захід і південний схід. Крижини були великі і громадилися торосами, так що пройти між ними було нелегко. З великої кількості птахів та інших ознак капітан Кук дійшов тоді висновку, що вони перебувають недалеко від суходолу. Хоча погода стояла дуже холодна, він плив далі на південь, аж поки досяг 64-ї паралелі на східній довготі в 38 градусів 14 хвилин. Тут значно потепліло, повіяв лагідний бриз, Протягом п'ятьох днів термометр показував 36 градусів за Фаренгейтом, 4 градуси тепла за Цельсієм. У січні 1773 року кораблі перетнули південне полярне коло, але далі пройти не вдалося. На широті 67 градусів 15 хвилин дорогу їм перегородили крижані поля, що тяглися вздовж усього південного обрію, наскільки сягав погляд. Лід був найрізноманітніший. Суцільні крижини мали по кілька миль завширшки і здіймалися над водою на висоту 18-20 футів. Оскільки літ. У листопаді того самого року він поновив свої дослідження Антарктики. На 59 градусі 40-ї хвилини південної широти він потрапив у сильну течію що завертала на південь. У грудні, коли кораблі були на 67 градусі 31-й хвилині південної широти і 142-му градусі 54 хвилині західної довготи, настали люті морози зі штормами й туманами. Тут також було безліч птаства – альбатросів, пінгвінів, а особливо буревісників. На 70 градусі 23-й хвилині південної широти Мореплавці зустріли кілька великих айсбергів, а трохи згодом помітили білосніжні хмари на півдні, що звістували про близькість суцільних крижаних полів. На 71 градусі 10 хвилині південної широти і 160 градусі 54 хвилині західної довготи полярникам, як і першого разу, перегородив шлях неозорий крижаний масив, що застиляв весь південний обрій. Північний край цього масиву Майже на милю в глибину громадився торосами, настільки щільно спаяними, що пробитися крізь них було неможливо. За торосами на якусь відстань тяглася відносно рівна поверхня, а далі височили пасма крижаних гір, що нависали одна над одною. Капітан Кук вирішив, що ці безмежні льодові поля тягнуться до самого полюса або прилягають до невідомого материка. Містер Рейнольдс Чиї великі зусилля та наполегливість увінчалися нарешті організацією національної експедиції, що ставить на меті й дослідження названих широт, так говорить про спроби корабля «Рішучий». Ми анітрохи трохи не здивовані, що капітан Кук не зміг пройти далі 71 градусів 10 хвилин. Навпаки, слід дивуватися, як пощастило йому досягти цієї широти на західній довготі в 106 градусів 54 хвилини. Земля Палмера лежить на захід від Шотландських островів на 64-й паралелі і тягнеться на південь і захід далі, аніж добирався будь-хто з мореплавців. Кук безперечно досяг цієї землі, коли крижані поля перегородили йому дорогу, що, мабуть, не в тому районі і в таку ранню пору, як 6 січня. І ми не здивуємося, якщо крижані гори ним описані, прилягають до землі Палмера або до інших ділянок Суходолу, яких, напевне, багато на півдні і на заході. 1803 року російський цар Олександр послав капітанів Крузенштерна і Лисянського в кругосвітнє плавання. У своїх спробах пройти на південь вони досягли лише 59 градуса 58-ї хвилини на 70-му градусі 15-ї хвилині західної довготи. Тут вони натрапили на сильну течію, що завертала на схід. Їм зустрічалося багато китів, але криги там не було. З приводу цієї експедиції, містер Рейнольдс зауважує, що якби Крузенштерн прибув сюди на початку року, він би неминуче натрапив на кригу, але він досяг означеної широти лише в березні. Тут панують південні й західні вітри. Разом з течією, вони й віднесли крижини в район суцільного льоду, обмежений з півночі островом Джорджію. 1822 року капітан Джеймс Уеддл, що служив у британському військово-морському флоті, на двох невеличких суденцях проник на південь, значно далі, ніж будь-хто з його попередників не зустрівши на своєму шляху якихось незвичайних перешкод. Він запевняє, що хоча до 72-ї паралелі його часто затирало кригою, але далі море виявилося абсолютно чистим, і коли він доплив до широти 74 градуси 15 хвилин, то на обрії виднілися лише три айсберги. Слід звернути увагу на те, що хоч капітан Уедл і бачив великі зграї птахів та інші ознаки близькості суходолу, Хоч на південь від Шотландських островів його Марсовій помітили якісь смуги суходолу, що тяглися в напрямку полюса, він заперечує припущення про існування материка в Південній полярній області. 11 січня 1823 року капітан Бенджамен Морел відплив на американській шхуні Оса з землі Кергелена, маючи намір проникнути якомога далі на південь. 1 лютого. Він був на 64 градусі 52 хвилині південної широти і на 118 градусі 27-ї хвилині східної довготи. Ось запис у його вахтовому журналі за те число. Вітер повіяв зі швидкістю 13 миль на годину, і ми, скориставшися з цього, взяли курс на захід. Будучи проте переконані, що чим далі ми просунемося від 64-ї паралелі на південь, тим меншої ймовірності зустріти суцільну кригу, ми трохи відвернули на південь, аж поки перетнули південне полярне коло і досягли 69 градусу 15-ї хвилини південної широти. На цій широті помічено лише кілька айсбергів, але суцільних крижаних полів там не було. Я знайшов і такий запис, датований 14 березня. Море цілком вільне від криги, Бачили вдалині не більше 12 айсбергів. Температура води і повітря принаймні на 13 градусів вища від тієї, яка звичайно буває між 60 ю і 62 ю паралеллю. Зараз ми перебуваємо на 70 градусі 14 хвилині південної широти. Температура повітря 47 градусів, води 44. Магнітне відхилення 14 градусів 27 хвилин. Східне. Мені нараз доводилося перетинати південне полярне коло на різних меридіанах. І щоразу я переконувався, що чим далі я просуваюся на південь під 65-ї паралелі, тим теплішими стають вода і повітря, а магнітне відхилення відповідно зменшується. Тоді як на північ від цієї паралелі, скажімо, між 60-ю і 65-ю, ми часто з великими труднощами знаходили прохід між велетенськими незліченими. Оскільки запаси води і палива закінчувалися, оскільки на кораблі не було добрих інструментів і наближалася полярна зима, капітан Морел мусив відмовитися від спроби пройти далі на південь і повернути назад, хоча перед ним лежало чисте море. Він висловлює переконаність, що дійшов би до самого полюса або принаймні до 85-ї паралелі, якби згадані вище несприятливі обставини не примусили його відмовитися від свого наміру. Я з такими подробицями виклав погляди капітана Морела в цьому питанні, щоб читач міг переконатися, наскільки вони підтверджуються моїм власним наступним досвідом. 1831 року капітан Бріско на службі в панів Ендербі, лондонських власників китобійних суден, вирушив у Південний океан на бригу Жвавий у супроводі катера Тула. 28 лютого Перебуваючи на 66 градусі 30-тій хвилині південної широти і 47-му градусі 13-тій хвилині східної довготи, він помітив землю і виразно роздивився на тлі білого снігу чорні вершини гірського пасма, яке тяглося на Ост-Зюйд-Ост. -Ост. Капітан Бріско плавав у цих водах майже весь наступний місяць, але через штормову погоду так і не зміг наблизитися до берега невідомого суходолу Ближче, ніж на 10 ліг. Переконавшися, що провадити дальші дослідження в цю пору року неможливо, він повернув на північ, щоб перезимувати на землі Ван Дімена. На початку 1832 року він знову вирушив на південь, і 4 лютого, перебуваючи на 67 градусі 15 хв. південної широти і 69 градусі 29 хв. західної довготи, побачив на південному сході землю. Вона виявилася островом, що прилягав до мису, який відходив від суходолу, відкритого ним раніше. 21 лютого йому вдалося висадитися на острів, який він ім'ям короля Вільгельма IV оголосив власністю британської корони і на честь королеви назвав Аделаїдою. Коли обставини цієї подорожі стали відомі Королівському географічному товариству в Лондоні, Вчені-мужі дійшли висновку, що від 47 градусу 30 хвилини східної довготи до 69 градусу 29 хвилини західної довготи вздовж 66-67 паралелі тягнеться суцільна смуга суходолу. З цього приводу містер Рейнолдс зауважує, ми ніяк не можемо погодитися з таким висновком, і відкриття Бріско не дають для цього жодних підстав. Саме між цими двома пунктами Уеддал проник на південь по Меридіану, що проходить понад східними узбережжями островів Джорджія, Сандвічевих, Південних Оркнейських і Шетландських. Як ви згодом довідаєтеся, мій власний досвід свідчить про помилковість висновку, до якого прийшло Королівське товариство. Такі були головні експедиції, що намагалися проникнути якомога ближче до Південного полюса і легко переконатися. Щодо плавання Джейнгай, жодне судно не перетинало південне полярне коло на величезних відстанях, що відповідають 300 градусам цієї паралелі. Отже, перед нами відкривалося широкий